Shadhal Bihi, Uamin Vela. Allah në më dhëmërë, falendrojmë, dhe të më të dhëndimër e falitëtër polë. Nësërë nëjë përgërdojmë, dhe sëdë Melina Mardin Lëva'ala, me pjesën në betur të sirës e pejëmberitë, alëhi sëratu vësëna. Tërë të më në të më në të më në të më në të më në të më në të më në të më në të më në të më në të më në të më në të më n Dhe atje kem përmenë dhe bitë dhe rëndësinë e kësoj beteje Dhe tashme pejgamberi e sasalën so pas në thimit të gjatë Dhe një mungeset të gjatë në Medina është këthyre në Medina Dhe këthimi pejgamberi të pasëm në Medina ka qenë në vitin e 9 higjiri On kjo është... On një vetë që në biografi në pejgamberi së so mjetë e ti këngjërën si të posashme Viti i 9 të hegjiri njët edhe si viti i delegacioneve. Këtashma, pegamberi s.s.t. ka vendosë atot ndikimin e ti në mas të madhe në Gadishu në Arabikë dhe gjithashtu në 8 të të tërë ështër ështërë sërëzitetë dhe qëndërshmëria këti shtetëi në dy rafshë, edhe në rafshën e fisëve arabe, por edhe në rafshën, thejmë i kështu, me gjuën e sëshme ndërkomtarë se largime i rëmagëve dhe ike aty në nga balhëvaqime vega sun të buk e ka japë me dëvërtet një ndikim të madhënë përmasas gjera me atë kur. Në tashmë vinë nga gjithra angë të fise që kanë qenë të hamendo të lëkundur përbalë misionë të pegamerit Alehi Sadosam, vinë që tja japë në besërë Muhammedit Alehi Sadosam dhe të besonit e. Nëse si vështoj diaftarëve që janë marrë numërimin e këtyre fisëve, do thotë kanë ardhur rreth 100 fisë, 100 delegacione, pa ndërshtme tek pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Të cilët ia japin besën ti besojnë atij të bëjnë marrëveshje me të e kështu me. Një fësh që është interesant të flasim për këtë edhe që ka pas më vërtet pejgamberi i trashë të madh, hom që ata të bëhen musliman, është fis i theftif i cili do të tëtë të në teritorin e Udheqës e ka pasë Taifën. Taifi ka që në Aformekës dhe edhe sada shkështu është në qytetë të jetë i rëndësishën strategikë, por edhe me mirësit shumëta. Dëfisit të kipë ka që qënë tëfisimadë. Ju këtojëtë kërpikamersëm do tëtë pasë hunenit ka shkunë Taifën dhe përshka këtë kështjellëve të fëqeshme të tyre nuk patë mundësi me i hapa të kështjellë i rrëthejt disa ditë mirë pa u lërgua edhe të pa në një rezultat të prekshëm. Dhe fis i thekif të nërëzër ka qenë fis më ndikim, ku njërin nga idhut e mdhej të arabë ka qenë të kata, idhut e latë, në e që Allah u fëllët përtajnë në Koran, ka qenë tek fis i thekif. Kër është lërgu për i gambiris, o sëllën nga fis i thekif dhe, dhe duhu këthinë Medina, kur është në grupin e taifit, duke qenë në Medinë, njëri prej njerëve të Mdhaj, ve mendkim të madh në fisën të kif, ura, e Tëqif, oro ibn Mas'ud al-Thaqafi është bindur dhe ka vrapuar me e zënë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që të besonte dhe ka takuar para se të hyj pejgamberin në Medinë. E ka takuar të pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe pse ka qenë nga kundërshtatet e Mdhaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka udhëheqti e qomëti, është këthy dhe ka vendosë me marë dhe me pronët vërtetën. Para se në hipi nga mesurën në Medina, më onë kjo urva i në mesurën e thëkafi nga u dhëhetësit e fisit thëkif, e ka dëshmu shahadetin dhe ka besu në Muhammedin sallallahu alai sallam. Pasë e ka thënë ojë dërguar e Allah, am lejan që une të këthejmë si misionarë të fisit thëkif, në mësmenet e të une. Mosmenej të Medina, po me shku në Taif, muhtin të tëkifatje, edhe me iftu në Islam. I ka thonë përgambin I.S.S. Këthehu mirë për ata të vrajnë. A i nuk ka besu se i ndodhë kërë. Ka thonë, orve, oj dërgurë e latë. A e dhej që fa respekti kam të ata unë. A ta më kanë mu më të qmua shumë, më të shrejnë se krej që ka kanë. A ndaj kjo qështja së botë fjallë për këtë punë. Dhe ka shkurë, mesut e thekë, ka këjtë e fisë i thekifë, e shkështyta ata, dhe ka hyup në një, si të thejmë në kështë, një balkan të madhë të ljardhë, që ka pasë qasën i pata poshtë, edhe i kaftun i islam dhe ka dëshmu se i ka besu në Muhammedin sallallahu sallam. Dhe pasë e ka thënë këtë, do të tëtë, janë suar shtizat këndërti nga gjithë thamë, dhe dhe se e ka në bëjta me. Si kështë dhe pegamberi s e para se më vdik, ato le të ishin jashtë afër atij i than çfarë kemi thënë për këtë ç'do bëni popullit? Ti u besova, ato tratuhan ti pote ndikim nga ata, domthonë nuk kemuamën parasysh që ndikim as kot autoritet këtë që pas merra të gjitha këtu i lanë anash dhe të vranë. Atëra urvea para se më vdik i tha fjalë të bëra duke e falur Allahun për këtë mundsi të madhe që ia dha, që të vjen dëshmuar në rrugën e Allah xhënahu ala. Unë kam marr mësim, unë kam marr Vërtetën, kthyen, më vonënt vërtetën, por sa ta shikosh si për po, e kthiyet, por nuk është nder që Allahu më mundsoj të vdes në kat mënyrë do vdes Aw ibn Uth, Mesudha Thaqafi Radiyallahu Taala anhu. Dhe filloi që tensionohej situata dramatike më shumë peqambërson dha fisit Thaqif. Ase kur tradhia dhe kjo pobezi e tyre, që rrish ajazet në ky bori mirëpo, ata kthyen të mirën me të keqen. Dhe pas sa u kthyën peqambërson gatë Buku, tash më vës filluan fiset e kth më të vërtetë me llogarit shumë seriozisht çështjen e pejgamberit Ali ibn Abi Talib. Ngase nuk kishin mbetur fisë të rreth tyre, alatë të tyre, të gjitha fiset e rreth fiset të tij ishin vranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atash autoriteti i kthimit në vonë nga gadhnimtar Gatebuku, do kjo të të vërzot nuk kishte punë thjesht për Arabët që dikush me pas guxim për me dalë me i në no, në në me i ku nështu rëmakët. Këpërta ishte e pa, pa imaqinush me para për apën atë kuah, e pa, pa mundshme. No. Në shëta për gëmërës, jo që i duhën i përbaltënë të bukë, në më në mënë rëmakëve, mirë pa ato u zbrapsën, ikën. Nuk u taku me për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për dapo gjatën 6 vjet nga njerëz më autoritetivë të ati të këtij fisë më shkuën në negocim me, me pe pejgamberin sallallahu aleyhi dhe selamu se mos voll kondinë hapësir do të thotë për më bomarveshje. Mirpo tashmë koha nuk është e marrveshjes vota. Unë nga se pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu ju kishën mundsi më herë nuk ka dështur apo. Tash është koha e islamit, dënë shtrimit, të të skuam më mundësitë të përshkakë shëmoni shtë Gadiqë i arabit që pejgamerësëm ndonë të me e bëtë të tërën në nëndhëheqën e islamit Qëtë qoftë, këta gja është unësër me e taku pejgamerësëm të pejga Medinë nga taifë Kër afrun në Medinës, Mugiri ibn Shoabe, radiallahu ta'ala anhu Ishte duke i ruajtur bebet e sahabëve, në përfit Medinës Kër e pa fisin të tëkif, vërapaj shpejtek pejgamerësëm nga se dinte se i gizohet shumë për ardë t'yna dhe drapoj me dhënë Myslimet sallallahu alaihi wasallam. Para sa mbyti te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Mughira te ka Abu Bakrin radiallahu taala i thot ka një nis çkaosh kjo nguti. At po vien fishi thaqif te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e di se ai gjëzohet shumë dorë me dhënë Myslimëzë. Abu Bakri tha, a më lan nuk këtë myslimzë? Apo më le të gjëzoj unë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atë Mughira kishte po mëri privilej çtë po mëri me dhënë Myslimëzë, po Abu Bakri nuk thlet apo ondoshta u bë kreativo. Ata thaa gjithsesa e pa. Dhe hynë eve bëkat e pejgamberit sa i tha dhe ja rasulullah, fishi theqif është një situatë. Okej, okay, jam se u nshuan, ata u dorzuan. Dhe iste, iste egzaminim ata. Dhe pejgamberi sallallahu alajhem, pa mbledhë tyra që nuk e bën tek kët zakonisht, e ngriti një tendë në afrin e xhamisë. Që fishi theqif me pas mundsi me dëgjuh Kur'an, duke kandu pejgamberin në xhami. Me pas sahabët, me pas stomën anca me josh në islam. Dhe kështu ndodhi, dhe për atë që ishte më i sqjuari dhe më i interesuar ishte Uthman ibn Abi al-As radhiyallahu ta'ala anhu, i cili natë jashtë kontiniment me popullëti vendet e pejgamberit son me dëgjuar dhe me lezu Kur'an. E ku nuk është te pejgamberi son atë, e bote tek me Ebu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe filli të thift pat mundësi që disa ditë me natë tek pejgamberi son me pa Islamën me pa sahabët. Atë dhe më duhet u impresionuan nga pritja e mirë që u bë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. O pejgamberi son i priti aq mirë pothuajse nuk ka pasur kur armësi. Pothuajse s'ka pasur kur problem. Vetëm që ata të zbuten dhe të pranonin Islamin dhe fen e Allahut xhallahu xhallahu. Njëri prej udhëheqësve të Juden, ai por i çeksë i komisioni i, i delegacionit ku pas ku do të negocëdav bekam saman për kompromis në fe. Don, nuk ishin gatish me markit islamës si asojt. Kishin rezerva. Do të thonë edhe për vetë, por edhe për, për popullit që kishna më përfaceuam. Andaj një ditë dukën atë pejgamberin Ali sa thonë thonë i dërguari Allahut. Uh, ë çka çka thua për çka thua për zinan nëna popull që u thon shumë dhe ina lar familjeve Në nuk mundëm me lu në zinanëm, në udhubillah. Tha, përgëmberi sësër me Allahu, thotë, ola të krebu zina, nësë që afroni zinasë, është haram e ndalu, s'ka rok dole për këtë. Tha, mirë dërgjore Allahu, e qëka thua për kamaten? Në shumë e kemë këtë në qefatë. Tha, si përshë Allah, thotënë, ku ahallë Allahu al-bejë, ku aharrëm e rribë. Allah e ka liuar të këti, me për e ka ndaluë Allahu Ska ruk dolem, një jo mbjulli për e gafën qdo më nësi për kamata. Qëpar thua për khamrin, qëpar thua për alkoholin, me apimë shumë. Marrake ka po pëllinë shumë. Për e gafën me nësëse më këtë e ka nërjua la gjellë vallë, është haram. Edhe, këlluan me, me, me disukur me zvejt duke këthëm se, qysh këthejem na e i thëm njerë që e këtë haram kjo. Në këta i shumë po jetëtërin me këto. Qysh me i thëm n Mirë për pregjëmërë, nuk jo ja u lejë i këtë qëntë, apëse kjo është Haram dhe nuk negociët me këtë qëntë, s'ka këtë kompromisë Pasta e adë, thanë, oj, dojë mërë Lati Ne kemi idhull, ajo është kërari i Haram dhe, Lati a në lejën me ma të tri vite Tha po josë në japë E qëfar do me te, tha me nërënu atë, dhe me prish Tha e adë, s'u lëllë, bleni vjetë Tha nuk ba, që to ka negociërin në cirkë, në id Pekabas nuk i thonë të imenë të më anë të zbanë Ti pjëtë të përgjithë në nërmala Nuk banë Nuk banë Se herë Resullet Allah Kushtë gudëzën me i thunë poplit të të në atje që këna merzu Në asë mune me bëkit punë A tërë ta pekabas e per këtë ju kërsej Rënimin e bojmë na, ju ju Nësi këni problem ju në më honë merzu, në rëzujmë Amma aje rënohet aje, s'ka në koprë mes, aje nuk bete të për Abs Idhuk që i ka në luqë, posa da gjallë gjallë lukën. Pasë në njerë, s'fënë Allah, e namazën i ka po të u falë. Ka thonë, bëjnë në pesë kohët namazën. Anë i ka thonë namazën e falë me që a bënë zë qati më s'menon. Njëherë, që i ka që fa të negocjata. Edhe nës në thërë njëherë në lukën me herë, për nëse, te kina safety që ti morë vetë në fërë. E për e ka për shumë s'tha, kësë shungus dhe so sa vë, u mund thabë që basho se si të sddkon dhe yojahdon. Edhe këta kamë mësh, derita po ndimor në punë të atë mahan. Do ilrai pegamëson nga paga, sepse kjo është çështje ndikësme të punëparave, edhe nga jihad i fiselillah, fasirvu se do nuk marrin pyetën e ku ato, sa problema këto. Dhe ata çudruan dhe ata që ishte aty e pranuan islamin u bindën se skorë dalë, s'ka as tjetër kamë shku. Dhe kompromiset pishën shumë godit kufizume minimale kjo fjalë Allahu, ande s'ka drejt me negociu për fillëzuta pejgamberzon. Ne kanë djersë kur të të hojë atë kompromis, po s'kam dorë kurja. Kjo është fjalë Allahu që ka pejgamberu s'ka dorazë. Leis lak min al-amri, çaj ti s'ke dorë kurja. Kjo është fjalë Zotit, ti thuj njerëz që Zot, tira njerëz pas tek kamë sinë mes Allahu që ne vula. Dhe ta vëza uqsim Këthim të atë e këfisë t'yre edhe u akumtuan këtë lajmë u akumtuan se nëhon, nëjnë abu musliman edhe ju duke abu musliman e kështë të më ratë dhe duke nëhon, prikë moment në duhur që që ishme për idhërë që ishme ju një kalëzuh dhe problem është njerëzme këtë rrgut ishka që me vitet nëme vitet nëhon, me, me, me, me, me, me, dekada, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, Për këto sahabët dhejsi, e dërguar sahabët Khalid ibn Walid ka shehë e më të kahen Mughairi ibn Shu'ba apo Abu Sufyan. Ozi Allahu nga sahabët e begëndosh që i ka dërguar Merzu, domthonë Merzu latra. E kur ka shkuar te latra, atëherë parëmani ni ni ni ni ni ni u shtriqoej Khalid ibn Walid. Ai e ka rzu ozanaj këto atëherë që më von. Ai e ka prish ozanaj, ka prish menatin. No, Sekond para sahabët këtë çështje Dhe kur kan shku të kë, e, lati, Mugiri Mishoga i tha e përshatër. Dhe është me allonë ndere që atëre, a përshatër e thërë, nuk kapër e për mua, po këta e në tutë. Nuk këta e në fisë të tërë dhe japtërë. Se ma është e ishme tim një obë këtë funëmë. Atëre Mugiri Mishoga e kapë një sopat, atëre të gjith, të ka gjith, nga, e atëre e më ljetë dhe gjithë, të asuprit që këmë e gjithë, Mugirin në mënë nga taksirati që e prekësë, lati ka qenë nga idhët në matë mëjë të arabë, ka qenë nuk ka qenë i thjeshtë, manë e i thjeshtë i, i thjeshtë, të cungë hezapë, po për ta, së so ku në i thjeshtë, dhe, e godetë me së patë, edhe mëgjirën Shube ka qenë për këtë atraktivët qësharak, i ka dhëmë në këllurit tash ka me buë një gjestë, do mën që, ka me i buë dënjaj me keshme të aptët, ka dhe ashtë Po pse ja ka kaput kukën latit, ka furur mrukullis mrugëre yaptı. Kisha menjë ditë çapitina. E ato at knahon mos e vra kapon. Kush guzon tash me ko, më prej kapon. Kur filluan me marifak kanaria që çau vo, është qum ko mrugëre ka numër sekret apo. Kurosun ka qejë thëgjë, bash më ka vëzu juve se çfarë bëjë gjeneral. E atë ka von kaleq e pos me kukën, kur çafrak shtemili problemi është apo e atarë Mughrib shoqë pa radi Allahu teala anhu pa asni tela as pa asni problem donë e shkul te varen po, top donë dhe e rën te të terren dhe çfarë më po, si gjet atë në rën ta dy poshtë donë sigurisht donë në varen ku shejtë do njerëzit le ballt Allahu të shërkalon rrugë donë kështu kështu gjet pore kështu gjet në kuptim pasuni ari gjë atë që njerëzit i kërkon ti njerëzit i kërkon për çëndata e pa për, për lërgjim brengave, si kurse bëjnë nësatë, gjujnë para. E ato para, kështë më rrëtë anë, i më rrëtë qaj që i kujtet e të përvore në bërë. Qaj i mërë ato parë, shtë një gjepë edhe e së dhë një a jam. Edhe e marë në ato pasunin komplet, së so ari sotë, në më, më pasunin e madhe. E më rrëtë sabët dhe kërë fisë, i thëti, i fësha që i së gjithë të kërë gjëhyqë, Ja mur Zoti tyrja pasunia, mur e la fukara, qe do të dorzohen me la sa jet kur dy heq. E kuptuan se os ka asnjë person chic me zotat. Absolutëse. Ankeshte ajo kalaja e fundit qe realisht i rezistuan fisit thotik dhe pas saj do von u dorzuan nuk pa të gjatë zgjidhën nga sipërqa. Është astorte e vërtetë është e qartë se ka të törzite. Dhe skuan tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasuni, te Muhammed e sallallahu alaihi dote. Kë aq pasunia juqsha s'ja, kum, sja kumërzu këta mjë marë, asë nuk kaudu pasurin, asë nuk kaudu azje, dhe u akëtheu pasurin dhe ku ashpandasi kërse duhet. Andaj, e, fisit të klif me këtë të mon u bëhë musliman, dhe u këthyën të këpjegamirën e sasënën e këtë në këtë në fitorënë në adhe, në gaj stashmë të gjithë, thë fisit e Gadiqa Rabeq, me të mëse këshin ghi në pëjnë a lëgjën lëgjëlele u dhe dhe pushtetit i pë gadisht në arabej këtë, këtë gjithë fiset arabe, ma dje edhe për, për te i kësa janën. Dhe ka pasë të fiset tira që kanë atë, këpër gëmës në vazhdimisht në këtë njër, do mund që ti dërzohen dhe t'ja japim besën për nështërëm për pasim e kështu maradhe. Të më dhe zërti sot dobi shkur të dëbish, i mehtë ndonë nga kjo nxarje e madhe dhe e rëndësishme Për dimesht, moshikaj, mene, lejnë, sëm, nuk band të inat me njerës që ka pas konflikmeta, ka pas pëlemeta, nësa ta ishtë të gacjum me hinë në finë a la gjendëvarë. Andë njëriju që ka mision, njëriju që ka një dëvërtet që dhe me bajt dikush, nuk bërë bajt i nga të personale, nuk du të me inkuadru anë e ti personale, du të menon që është jenë e hapur, ti je në të kuptim kur ba një dëvërtet të të fështë, thonë shka, të të të të të të të të të të të të të të të të Më ngut vërtetën duhesh me të kaluhet vetën atje. Nuk ka mundësi me konjire. Barfësi vërtetës apo. Nuk ka mundësi me konjire. Flesh në rrugën e Allahut derisa nuk e të kalon vetën. Vë me nafsi, me vetën vë e dhomën, s'mund të konjës apo. U gase inatos me këto këtro vzon. Mo inat me këto. E çufton dhe ajo për të vërtetën. Po mundsë. Koshtët me të kaluhet vetën. Vë e kur e të kalon vetën vë njeriu dhe jeton për të vërtetën. Dhe jetën të përmi lidh njësë me Zotë i Gjellewala, atër pa të shumëse. Sukses është i garantu me Lena, no Gjellewala. Ata kështu përgjame sëpë. Ata, fisit tërkif, i ka shëngur plagë të mëjë përgjame rësapa. I ti nëso Sabi është plaguas dhe ka mëgjë plagë tërona të kështirat e fisit tërkif në tajfë, si këse e këmë përmëndë dhe të kaluam. Ka qimë fis problematik të lashe. Pasë e kam pasë, dhe mënë, në rrugën tëry ka qenë, me të vërtet, një, një kalim strategik për meke, edhe kam botë të lashe probleme, pejkamersën, varzimisht, edhe për me gjithat kanë ardë, është gëzu, pejkamersën, sërënëdhahë, a.s. Gjitha është dhe nërë mëzër, që i këne këtë strategi të pejkamersën për prezënim në fjesë, nuk hapi debatë me ta, hajde të argumentit e të uja, në disë, ja, s'ka që më debatu Andaj diskutime debate është faza e fundit e dobëzshme. Esenca është prezantimi i martë Islamit, bukuria e Islamit. Dhe kur diskuton me dikën me argumente, me argumentesh më të fortë, ku nuk i nuk i aftësi dhe nuk i, i mundi si kët argument me jetsun praktik, kush ngon këtu. Ha debat slash feja me Amir. Dhe kallzo me jetën tonë së feja me Amir. Kallzo me praktikën tonë së feja me Amir. Andaj, pygameson, kur do të thonë një kur do të jeni një, një shkator, atë ato po të mundi me të po. E poso haba. Dhe vetë vet kush kur i ka pasë habën, si kanë jetuar respektin mes vetë dashnin, si kanë dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që disiplin, ibadetin kur e kanë pas, kur kanë dëgju Kur'an, ka qenë njoftu koçë për këtë me fitë të finë Allah xhalla xhalla. Gjithashtu po i duhemi që çmirta ndër vazh është edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfaqim musliman shumë e pëlqen anëse apo nuk duhet teksa në llogari të festë apo çef po konbo me filmin musliman apo s'e bëi hallau do të çfarë më pun nuk mundem apo na shumë kimi çef kjo po nuk janë apo s'e bëjm kjo duhet të bëhet çfarë don zoti por ju është s'ka kuptim anda i pygame asom këtu për shemb të kishte pasu në qytet këtu anë pina fina lakini këtu s'u ta lapot ja s'han në fundi ta vojë apo anda i don janë çelësa janë të Fëja mau që do na duhet një pas kujdes në këçesh. Ka dikush për harta dikujt, ja po m hallall ato që është dhënë, nuk bëna avza. Dimon është pas me fol ni hera. Os me çelket tim ni hera. Dhe kim ku? Kjo diçka tjetër apo? Mund të jetë kjo pjesë e urtësisë dhe strategjisë. Mir po. Me thon vantim me vogë pun, ja s'von. Os me thon ti, falë djumon, hera, pas vogë ekipi falava. Mir po. Nëse do të djumon, domun me ushëj. Andajte, në data, ndruda sigurisht e kemi sek dy sa. Duhet më dalluamës dy gjëra të ndryshme që shumë rëndësishme janë ato. Duhet më me dalluamës të vërtetës dhe praktikimit të së vërtetës. Kompromesi mund këtë unë, të ket po në praktik don pesë vogës uni folë. Po, po nuk është më me xhumoz, po te praktika jo te jo më leju. Po pranojm atë sorti gash me praktikues për ishmun mirë po nuk duhet me pasë kompormis të aspekit teorikit vërdetizamnë. E vërdet duhet mu sharu, duhet njërë me di që ka është vërdetat, duhet njërë me di që ka është haku. E të praktika pasaj ka mundësime, ka du, mundësia, rëthanat e kësumë në radhëm. Andaj mundësia nuk ka të bëjmë me sharimin e të vërdetizamnë, haku, ka të bëjmë me zbatimin e të vërdetizamnë. Këtu ka ndalime që duhet pas për. me pasë parasysha për në. Andaj për e gëmë latën me lanë as kokë konfirmes. Çfar çfar feja është ajo që më lanë shërkon. Mba dje harrova më thon, kur than namosin që shmjavon, pejgamberi sot më tha, e çfar feja është ajo që s'kon namaz dot. E çfarë është ajo më dini apo ul, që çishmë komunizëm apo komun. Unë sikur i tha pejgamberit sot më thosë, "S'kon konfirmes për namaz, po namaz, namazi çetë pa kontest, e pa negociushme në Islam." Dhe wasa is a curse feja zotu xhellahu alaih. Do thotë Kështë me qindë feja për e kamarësën, këshmi në në ju, a po. Ka së është në interesë të ti me i marrë atë nësa, atë fesënë. Po, kër apo që s'kabë kompromise, kësë përshënë për nësë, edhe edhe përse mund më, më në rahup njëve, u bëndë se kjo është feja Allah Gjellegjerë. Andaj të më luëzër, më shumë ndikon të kënjerët duke të regu që ndushmëri dhe stabilitet, në feja Allah të selkundën të aftër. Njerëku letoçi palkunë, po ka negoc, ka kompromis, që pastaj bua pun lojë apo. Ani lempa ashtapron. A lepo në shtapron. Ose sorkë, son son thellom pazar. Ose sorkë, sorkë negocjota. Thellom të shlut. E bëtimi në rrugë dolë, përveç se naçi ka dhënë Zoti leje. Nëse Allah ka dhënë leje për rrugë dolë, ashtu do. Nuk ka Allah leje për kët. Jo në është, thonë se me Allah atar. Dëgjuan dhe u ndrëtuam. Dhe për fond të ndrëllozë çka ne domon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 Tek sahabët e peke mërsa Ndaj, shukoni njëti popull, njëti problem Ata po në ton po presin fatkeci Ndë do këmë me knaci për zërën, madje për i binë, hisën hajgara më më këtë kuna Nukheri i bën shumë, radhjallahu ta'ala, anëmah Ndaj kjo është islamë Nërgën vëzvesët, nërgën dilemat, nërgën lëkundjet, nërgën i njerancët, nërgën besët njit E vendus në në rjul në, këlloshmëri e besimit në çëndrëshmërinë dhe stabilitetin të palkundër stabilitet, nga se kur e kuptot vërtetën se ka çka mund të tetira, por njeriu që beson në Allahu xhallahu ala nuk i bën përshtipe fiksimet e tjera dhe kërsimet e tjera. Njeriu që e njeh Allahun xhallahu ala si pa përsëriazje pa sajtëtan e këtij bënia, po, asa siç u ka al Alla thënë all Allahu xhallahu ala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah, fa huwa hasbuh." Kush te ka Allahu përshtatet i mjafton Allahu vetëm. I mjafton Allahu për gjithçka. Bëj lidhje me Allahun xhallahu ala ledhër me ta, besant drejt. të, besant të drejtë, të mi eftënë Allah Gjallarë për njëzër gjapërë, dhe i duhet me largu trillimet, me largu bezveset e imaginatat, e kësijat të shqeitanit e besititët, me besu drejtë, në Allah Gjallarë, në njëri me kuplu finë Allah Gjallarë, se kurse e duhet. E do biti rëtë shumëla që të dalin nga kjo mirë në disa sa për përfitime, uh, për andë i kërështë e fisit dhe kifë, Në Kur'an shënohet se i thash vitin 9 ka qenë viti i delegacioneve shumë kënaqëme pranu i shtomë te pejgamberi sa sa do të ishte një thit i përëqësur dhe vetë i bëgatshëm i pejgamberit alayhiselatu se dhe pas kësaj tashmë filloi ta afrohemi tek haxhi nëpërmjet pejgamberit alayhiselatu se dhe fundi jetës së tij sallallahu alayhi wasallam me haxh kurtofot për sa të mbartojmë matut të më ngjore të radhës dentakimin nën shumësote të rrugës së lëft وصل الله ولا محمد ولا آله وصحبه وصحبه وصحبه وصحبه وصحبه